Mint üldözött vad néztem körül. Na, most már igazán nem hiányzott egyéb. De ez a katona nyilván a villát érthetetlenül körülfogó, és rémületemben valósággal egész dandárnak látszó tömegnyi harcosból került elő. És hát azért jött, hogy... Hát a... A fene tudja, hogy miért jött. A lényeg az, hogy itt van és az, hogy itt van, végzetes lehet számomra. Hiszen kétségtelen, hogy nem engem üldöznek, mert hát ez azért mégiscsak túlzás volna, de ha már itt van, akkor egy füst alatt engem is nyakon csíp. Kétségbe esve körülnéztem, hogy merre tágasabb, és rájöttem, hogy nem tágas sem erre. Ismét nekiugrottam egy ajtónak, de az ördög vigye el, ez is zárva volt. Hát itt minden ajtó zárva van. Ez a szenvedélyük, hogy kulcsra zárnak minden ajtót. Nosza, elő a gombolyag tolvajkulcsával. Nosza ide, gombolyag oda, tolvajkulcs amoda. Akár, hogy igyekeztem, nem tudtam eltűnni. Azár megbicsakolta magát, vagy a kulcs felmondta a szolgálatot. A hát tény, hogy hiába kaparáztam az árat, és mire nagy nehezen, mégis sikerült kinyitnom az ajtót. A katona már közvetlenül a közelemben volt. Elkéstem. És? Ráadásul még azzal sem bíztathattam magam, hogy hát majd jó szájon vágom a pasast. Hát természetesen bajtársi szeretetem fenntartásával. És aztán térülök, fordulok, és úgy eltűnök, mint a böcsök. Ezen ugyan hiába tettem volna ilyen kísérletet, mert rettentő, nagy darab, melák, trampli ember volt, és messziről látszott, hogy nem könnyű boldogulni vele hát még közelről. Már éppen ott tartottam, hogy kétségbe essek, és körülnéztem, mintha keresném, hogy hol van a kétség, amikor egyszerre csak ismerős hang szólad meg a fél homályban. Te, lord! Hey, te elaggott fogfájós vízisikló! Hát itt vagy! Ez meg mifélye hülye kérdés? Ha valaki olyan közel áll hozzám, hogy félre érthetetlenül megállapíthatja elaggott és fél vízisik ló hivoltomat, az azt is láthatja, hogy itt vagyok. Na és ha látja, akkor meg miért kérdi? Mindig ádász dübe hozott ez a stereotíp, buta kérdés, amely nyilvánvaló dolgok iránt érdeklődik. Az ember egy hosszú utazásból megérkezik, az utcán találkozik egy véletlenül szabadlából lévő barátjával, és az illető nagyot üt a vállára, hogy ropognak a csontok, majd hangos hahotával. A veszély, hogy mi a fenén hahotázik, a sohasem tudhatjuk? Szélesen és jókedvűen megkérdezi: Hát, megjöttél, öreg ridocéroszt! Ilyenkor az embernek ökölbe szorul a bicska a zsebében, és arra gondol, hogy ha most azt mondaná, hogy nem jött meg, akkor ez a hülye elhinné. Vagy az ember például leül kártyázni idegen urakkal, kártyázás közben felfedezi, hogy az illető úri emberek úgy csalnak, mintha könyvből olvasnák. Na, ez szóvá is teszi? És amikor már három hét múlva az ember kijön a kórházból és találkozik az egyik ilyen kártyapartnerrel, akkor az illető, mintha mi sem történt volna, barátságosan megrázza a kezét, aztán felteszi a sztereotíp kérdést. Na, hát maga nem halt meg. Na most mit feleljen erre az ember? Ha azt feleli, hogy... Igen, meghaltam. Vidéken volt a temetésem. Na, akkor könnyen lehetséges, hogy visszakerül a kórházba, vagy csak ugyan meghal, és vidéken lesz a temetése. Na hát, ilyen volt kockás barátunk kérdése is. Na hát, te itt vagy? Mondd. Kérdeztem, és az előbbi izgalomtól, meg a mostani mérgelődéstől kísér éremegett a hangom. – Mondd, te hülye ló! Ha most azt felelném, hogy én nem vagyok itt, akkor mit szólnál hozzá? Vállat vont, és természetes, tárgyilagos hangon azt mondta. – Hát leköpnélek. – Na látod? Ettől a na, látottól zavarba jött kissé. Nem tudta, hogy mit akarok vele mondani. Hát, őszintén szóval én sem, de én a legutóbbi két-három óra alatt már megszoktam, hogy nem tudom, hogy mit akarok mondani. Hát, mi van veled? kérdezte. Úgy hallottam, hogy megszöktél. Érdekes, feleltem marógúnyjal. Hogy neked milyen pompásak az értesüléseid? Az ember szinte szeretne elragadtatásában a szádba könyökölni. Ha mit szólsz hozzá, csak ugyan megszöktem. Na és miért szöktél meg? Kétségbe esésemben, mert elvesztettem a montanyoni herceget. Marha! A marhának azért nem lehet mondani, csak egy könnyelmű fiatal ember, aki nem vigyázott eléggé magára. Hát én rólad beszélek. Amikor nem vigyáztam én magamra? És hol vagyok én könnyelmű? Na, már jó, hagyjuk. Felelte fáradtan. Mondd el, mi történt. A de gyorsan, mert nincs időm. Elmondtam, mi történt. Gyorsan, mert nem volt ideje. Figyelmesen hallgatta, és bólogatott. Egyé, -e, egyé, -e, hát, szép kis lamasztikába keveredtél. Ha mindig mondtam, hogy az előkelő körökkel való kapcsolataid egyszer a fejedbe kerülnek. Te gondolod, hogy fő belőnek kérdeztem rosszat sejtve. Vá. csak ha kézre kerülsz. – felelte megnyugtatóan. – Na hát nézd, nekem nincs időm itt beletársalogni. Minden esetre megnyugtathatlak, hogy nem miattad vagyunk itt, hanem… – Na hát ez az. – vágtam közbe. – Hát mondd már meg, hogy mi a fenét keres itt az egész orráli helyőrség. – Legyintett. – vá Rendőri munka, felelte unott, megvető hangon. Valami beszedelmes, rablógyilkos üldözünk, aki állítólag bemenekült ide. de sajnos nem nyomulhatunk be, mert ha nem tudnád, ez az orani tébojda. Na ne mondd, csaptam össze a kezem. Te, ez volna az orani tébojda? Hogy neked milyen friss híreid vannak? Volt igen, felelte a barátom. Ez az oráni tébojda, ezt vett tudomásul. és ezért nem jöhetünk be, hogy átkutassuk, mert az igazgató főorvos tiltakozott. Nem szabad felizgatni a betegeket. Legfeljebb egy ember nézheti át az épületet, és őrmester engem jelölt ki erre a célra. <gül> hát persze, mondtam vigyorogva. Az őrmester nyilván arra gondolt, hogy a te jelenléted nem izgatja majd fel a bolondokat, mert az fogják hinni, hogy közülük való, vagy... Na, na jó, már nem kell dobálózni. Hát, öregem, akkor ne konverzáljunk ki tovább. Te keresd a gyilkosodat, én pedig megyek és keresek valami kényelmes kényszerzubbonyt, mert a kis gémes kútól az előbb azt tanultam, hogy az nagyon jó a hideg ellen. Hogy, hogy, mi? hogy, hogy, hogy volt ez? kérdezte rémülten. Mi, mi van a gémes kúttal? Hát elvesztette a vedrét szegényke, és azóta nagyon ösztövér. Te képzelj el egy kútágast veder nélkül. Na, ezért kell a kétszer zubbony. Neked? kérdezte látható részvédtel. Nem nekem. Neki. Feleltem türelmesen? Hát nem hittem volna. A szabahit ítél, mégis talán inkább neked. Na és mi van a konzervekkel? Éhezel? Hát ezt a hülyeséget honnan veszed? Nem tudom, de te említettél valami konzervet. Na jó, én azt mondtam, magyaráztam türelmesen, hogy ne konverzáljunk ez társadalmást jelent, és szerintem rendkívül ártalmas, amikor ilyen helyzetben vagyunk. Aha, aha, mondta megértően. De az idegeimre még ezekkel a külföldi kifejezésekkel. Ne haragudj, már igazán könnyű összetéveszteni a konverzet a konzervel. de... Én nem vagyok bosszú álló, és megígérem neked, hogy kipuhatolózom otthon, hogy nagyon komolyan veszik-e a Montanyoni herceg eltűnését, és nem lehet -e imán elintézni ezt a dolgot. Na most megyek, és keresem a gyilkos bácsit. Na szervusz, kellemes dühöngést. Pálinkás, jó reggelt. Mi? Hát mitől letiljen Hát a gémes kúttól. Amelyik elvesztette a elvesztette a, a csöbrét? Először is vödrét. Bah, az mindegy. Csöbörből, vödörbe, vagy vödörből, csöbörbe. Nem nagy a különbség. Na, de most már igazán szervusz. Ha esetleg érdekel, azt kívánnák, hogy bolondnak nézzenek, akkor csak viselkedj úgy, ahogy rendes körülmények között szoktál. Barátságosan hátba vágott, de nem sokára magamhoz tértem, s a fuldoklási rohamom is elmúlt. Fél perc múlva eltűnt a folyosó végén, és én meg körülnéztem, azon törve a fejem, hogy mi a legközelebbi teendőm. Aztán rájöttem, hogy feleslegesen töltöm ilyesmivel az időt, mert a legközelebbi teendőm úgy látszik, mindig az lesz ezen túl, hogy menekülök. A folyosó másik végéről ugyanis lépéseket és hangos beszélgetést hallottam. Hogy itt mi van? Hát itt sohasem alusznak. Már hallhattam is a beszélgetésüket. De kérlek... Elhiheted, ha mondom. Plátfusz nem tévedett. Platfusz az ilyesmiben sem téved és sohasem túlöz. Platfusz becsület szabával erősítette, hogy az illető egyenruhában bolyog a és idegesíti a betegeket. Idegesíti? Az a szenvedélye. Úristen, hát ezek rólam beszélnek. Ez a platfusz egy hitvány rágalmazó, mert nekem igazán nem az a szenvedélyem, hogy a betegeket ingereljem. Na nem. kétségtelen, hogy egyenruhában bolyongok a folyosókon. Meneküljön, aki tud. Na, ihol egy cella. Már is neki rohanok egy zöldre festett ajtónak. Kinyitom a tolvajkulcssal, mert hát persze ez is zárva van és már is bent vagyok a teljesen sötét helyiségben. Tapogatózva előre lépek, kezem a villanykapcsolóhoz ér, földgyújtom, mire akkora pofont kapok, hogy a szemem szikrát szól. Oltod el, te hülye! A villanyt eloltom, a szikrákat azonban egyelőre még nem sikerül. Ah, jó, jó, jó, ne üvölcsön! Próbáltam megnyugtatni a mérgelődő ápoltat. Kegyednek, nagyon rossz a modora, az tény. Ne törődjét el az én modorommal! Azt mondd meg, hogy mit akarsz itt. B -b -b hogy hogy mit akarok? kérdeztem óvatosan. Hát én ide tartozom. Ah, szóval elmebeteg vagy? Kérdi érdeklődve és valami kollegalitás csendül a hangjában. – Nem vagyok elmebeteg, felelem hirtelen ötlettel. – Orvos vagyok. Azért jöttem, hogy injekciót adjak neked. – Ez az injekció dolog már az előbb beváltanál a kis gémes kútnál. Hát – Lehet, hogy most is beválik majd. – Micsoda? – hördül fel. – Inekciót? Nekem? – Na igen. Na, miért ne? Aztán kapsz egy hideg fürdőt, és kész. Na, és ha pofon ütlek, hogy magaddal viszed az ajtót, akkor mi lesz? Na na, mondom. nana, na, csak semmi erőszakosság. A betegecske nem pofázik a doktorbácsival. A betegecske szépen hagyja magát kezelni, mert a doktorbácsi nagyon jó fiú. – De ha megvadítják, akkor retten is tud lenni. – Na, nyújtsd ide a karod, kérlek alásan. – Egy kis tűszúrás az egész, és… – Mi? – kérdi rémülten. – Tűszúrás? Ha vagy te őrülve Te csak nem félsz egy tűszúrástól. – De igenis félek. – Nem szégyenled magad? felnőtt ember fél egy tűzúrástól. Igen, is félek, ha még ne félnék. Hol van az megírva, hogy felnőtt embernek nem szabad félnie egy tűzúrástól? Na, szép kis alakokkal van dolgom. Na, mégis hallatlan. A helyetben kisülne a szemem. Hát, ki vagy te tulajdonképpen? Megmondom, de csak ott akkor, ha nem szúrsz? Na jó, rendben van, nem szúrok. Szavadra mondod? Szavamra mondom. Egészen biztos nem szúrsz? Egészen biztosan, te gyáva kutya. Hát, mondd meg gyorsan, ki vagy? Pityú vagyok, a hasfelmetsző. Mi a fene? – Na talán nem hallasz jól? Mondom, pityu vagyok a hasfelmetsző. – Csekészség. Ah, – Még csak ez hiányzott. Most megint egy bolond, akinek kisébb veszedelmes fixa ideája van. Az ilyennel aztán szőrmentén kell bánni. Úgy, – Úgy-úgy, mondtam. – Tehát te pityu vagy a hasfelmetsző? Igen, felelte, csak nem büszkén. Én picsú vagyok a hasfelmetsző. Hát remélem ezt nem veszed rossz néven. Aj, de hogy veszem. Hát miért is venném rossz néven? Mondom, csillapító hangon. Tudod, végre nem írhatom neked elő, hogy kedvemre való foglalkozást válasz. Te? Mondja gyanakodva. Te talán. – Nem is hiszed el, hogy én pittyú vagyok a hasfelmetsző? – de hogy nem, öregem, légy nyugodt. Én igenis elhiszem, hogy te pityú vagy a hasfelmetsző. – Mert ha esetleg nem hiszed el, én hajlandó vagyok bebizonyítani. – Ugyan, mondom fölényeset. – Hát nem, mintha nem hinném el, mert igenis elhiszem. – de szeretném tudni, hogy hogyan tudod te ezt bebizonyítani. Talán elismerő levelek vannak nálad olyan egyénektől, akiknek gyorsan és fájdalommentesen felmeccetted a hasát? Ó, nem! Egészen mágy bizonyíték van nálam. A micsoda? Kés, mondja vérfagyasztó hangon. A hideg szalad végig a hátamon. Úgy feleltem. De valóban kés volna nálad? Igen, kés van nálam. És ha a legcsekélyebb két is volna, hogy valóban az vagyok, akinek mondom magam, ez esetben készséggel felhasítom a hasad. Na, ami megfelelő bizonyíték lesz. Nem felelek. Egy pillanatig sem hiszem el természetesen, hogy valóban kés van nálad, de azért minden esetre jó lesz vigyázni. Mintha kitalálná a gondolatomat, egyszer csak felnevet halkan, és így szól. Te, te talán nem is hiszed el, hogy kés van nálam? Nem, felelem őszintén. Na hát, öregem, akkor gyújtj szál gyufát. Egy száll gyufát gyújtok, és a kislán fényénél óriási termetű, borostás arcú, apró disznószemű egyént látok, széles szájjal, vastag húsos ajakkal, magótól barnás fogakkal, és akkora tenyerekkel, mint egy péklapát. Nyugodtan a belső zsebébe nyúl, elővesz egy 40 cm hosszú széles pengéjű konyhakést, és vigyorogva azt mondja: Hát, kérlek, alássana, mint látod, a kedves, mindig vidám, haselmetsző felmetsző picsú, nem hazudik. No, mit szólsz ehhez a penicilishoz? Könnyed, ruganyos kifejezései vannak egy ilyen félméteres késre. Penicilus. csak Keservesen vigyorgok, és nem érzem túlságosan jól magam. Ezt veszi. Na, jól van, mondja. Ne félj semmit. A gyerek nem bánt, mert a picu gyerek tudja, hogy egy szegény elmebeteggel nem szabad rosszul bánni. Á, ah, persze, hiszen ez még mindig azt hiszi, hogy elmebeteg vagyok. Egyszerre rettenetes gondolat villant át az agyabon. Ha ez a lapát tegyerű nagyképű alak csak hiszi, hogy én elmebeteg vagyok, akkor mit ne állhatna fenn ez az eset fordítva is? Hát ha én is csak hiszem, hogy ő elmebeteg, valójában pedig nem az. Na és ha nem elmebeteg, akkor... Hát akkor... Akkor semmi kétség, hogy ez a fráteri tényleg a has sző pittyú. Na és pont ő az, aki miatt kivezényelték ide a gyarmati hadsereg felét. Úgy teszek, mint olyan ember, aki nagyon ráír, és bizonyos szórakozott mellék mozdulatokkal leplezi zavarát. Kényelmesen nézelődöm, leülök egy csőbútorra. A fene egyemám megm beki csőbútor. Kereszbe vetem a lábam, cigarettát veszek elő, mire szolgálatkészen hozzám ugrik. Gyufát gyújt, tüzet ad, szóval úgy viselkedik, mint egy nagyon jól nevelt rablójdílkos. Aha, mondom. Aha, hát ezek szerintem tényleg pittyú vagy a hasfelmetsző. Hát nem látszik rajtam, Kérdőszinte sértődött. Te, hogy nem, de hogy nem. Felelem, mert az ilyet nem jó ingerelni. Utóvégre végre tökéletesen mindegy lehet neki, hogy kinek metzi fel a hasát. Feltétlenül látszik rajtad, ez tagadhatatlan. Te az egész lényedben van valami pityúszerűség. Hát, hogy a hasfelmetsző jellegről már ne is beszéljek. – Te mondd kérlek, kérdem hirtelen, téged kérgetnek. Nagyon. Te nem tudod, milyen kellemetlen az. – Tehát mit csináljak? De az ember többnyire kergetik. Maki a hasfelmetszést választotta mesterségül, az elkészülhet az ilyesmire. – Mond, kergettek már téged valaha? Hogy ne? Mondom őszintén, ha most is? Na, nem mond, kezdi érdeklődve. Talán megszöktél egy másik tébolydából? Há de hogy tébolydából. Ahonnan vezed ezt a marhaságot? Én megszöktem a. egyszerre felé mugrik, villogó szemmel, és megragadja a kabátomat. Mit csoda? – kérdi szinte hörögve a felháborodástól. – Hát én itt kiadom magam neked? A végén meg majd kiderül, hogy te nem is vagy ballond. Na jó, ezt szépen elintéztem. Teljesen logikus és érthető a felháborodása. Ez a szegény, gyanútlan, rablógyilkos valóban kompromittáló dolgokat mondott itt magáról abban a hitben, hogy bolond vagyok. Ha most megvilágosodik előtte, hogy nem vagyok az, akkor rövidesen áldozatai közé sorolhatom magam. Új, na, mentsük, ami menthető. Hát, hogy én nem vagyok bolond, kérdem felháborodottan. Na ne beszélj hülyeségeket, kérlek Alásan. Hát csak rám kell nézni. Én kérlek, egyenesen életveszélyes vagyok, hogy a közveszélyről ne is beszéljek. Na, na, mondja némileg megnyugodva. Hm, és önveszélyes is vagy? Önveszélyes. Na, úgy értem, hogy például szoktad-e a fejedet a falba verni, vagy próbáltad-e a tíz körmöddel letépni a falat? Ugye már, hogy gondolhatsz olyat? Nem vagyok bolond. Na, ettől nagyon mérges lesz. Hát most tisztázunk valamit, mert kezdem elveszíteni a türelmemet. Na most akkor bolond vagy tehát, vagy nem vagy bolond? Ja, igenis, bolond vagyok. De annyira nem vagyok bolond, hogy a fejemet a falba verjem. <gül> Jó is volt, Csak azért, hogy neked tessék. Ö, egy kis kézenállás, ma nem is lesz jó? Micsoda? Kézenjárás. Hirtelen a kezemre állok, így teszek fel alá néhány lépést. És haszfelmetsző barátom élvezettel nézi a jelenetet, mert hogy időközben meggyújtotta a sarokban a folyosóhoz hasonló lila -kék lámpát. Eléje lépek, még mindig a kezemen, a születésnapi köszöntőkre emlékeztető versikét mondok neki, hogy csak ugyan megnyugtassam elmebajomat illetően. Lorbácsi ide áll pityukának gratulál, az kívánja szegényke, legyen ő nagy legényke, s míg a szíve meg nem hasad, messen csak fel minden hasad. Meghatottan áldogált, és néhány könycseppet törölt ki a szeméből. Ez igazán szép volt. Nem is hittem volna, hogy ilyen érzősívű bolond vagy. Te mond kérlek, nem állnál vissza a lábadra? Nekem a fejembe megy a vér még attól is, hogy nézem. Hát, kérlek, bennek semmi akadálya. Alábabra álltam. Te, mondta kiségyanakodó hangon. Úgy veszem észre, hogy egész normálisan viselkedel. De lehet, hogy az egyéniségem hatása alatt javul az állapotod? Ja, hát de, hogy javul. Feleltem, ijedtem, mert attól tartottam, hogy rögtön nekem jön a konyha késsel, ha úgy érzi, hogy normálisodom. Úgy jó lesz vigyázni. Na, szó sincs róla. De, hogy javul az állapotom? Épp most érzem, hogy nagyon bizserek hátul a, a, a, a tarkóm, és olyankor mindig erőt vesz rajtam az ellenállhatatlan lelki kényszer, amelynek hatása alatt kénytelen vagyok injekciót adni embertársaimnak. Te megengedett, kérlek, hogy egy injekciót adjak neked? És a ebben begyúltam, mintha elő akarnám venni az injekciós tűt. Cúrni? kérdezte rémülten, és szinte az égnek mered minden hajszála. – Jaj, már csak azt ne! Ha, hogy gondolhat szólyat? Nem volna szíved megcsúrni a picsút, a hasbelmetszőt? <gül> – Segítsék! A rémülettől egészen rekett lett és szinte suttogva ismételte. <gül> – Segítsék! – S.O.S. – S.O.S. – Felkérlek, mondtam, hogy ne ordíts olyan veszettől, mintha nyúznának. Leszel olyan kegyes, és befogod a pofát? – Kérlek – mondta egészen elhalkulva – ennek semmi akadálya, de természetesen csak egy feltétellel. Ha nem szúrsz. Hát, jól van, mondtam engedékenyen. Egyen meg a fenne hát nem szúrok. Na de biztos, hogy nem szúrsz, kérdezte gyanakodva. Akkor sem, ha elfordulok? Még akkor sem, ha felfordulsz. Erre számíthatok? Már nem szabadám becsapni az egény védtelen has felmetsőt. – Na, Pityú, kérlek, ne idegesíts. Ha azt mondom, hogy nem szúrok, akkor nem szúrok. – Hát, rendben van, picek neked. – Ez esetben azonban kénytelen vagyok távozni, mert, mint ahogy említettem, közeledik a dühöngési rohamom, és olyankor okvetlenül szúrnom kell – – Na, hát mennél fogva távozom. – Átok reád, tetves idegen. – Dögvészkedj edd be! Melegen megráztuk egymás kezét, majd futó pillantást vetettem a folyosóra, és miután kivételesen teljes volt a szélcsend, kisurrantam. Néhány pillanatig tétován áldogáltam, mert nem voltam biztos benne, hogy mi a leghelyesebb az én Végre gyors elhatározással végig a folyosón, beléptem az ablakmélyedésbe, és lekébleltem a kertbe. Na de azonnal visszakaptam a fejem. Hatalmas reflektorok fénycsóvá is uhantak házra, fákra és bokrokra. Hutólag arra gondoltam, hogy Pityut a hasfelmetszőt rendeltetési helyére kellene juttatnom, vagyis hogy át kellene nyújtanom azoknak, akik keresik. Sajnos azonban olyan rettenetes helyzetben voltam a herceg elveszítése miatt, hogy semmi szín alatt nem hozhattam volna helyre hibámat még ezzel a bravúrral sem. Na jó, ez mind nagyon szép. Viszont saját önző érdekem kedvéért sem tehetem, hogy ez a veszedelmes rablógyilkos esetleg kiszabaduljon a katonák gyűrűjéből, és tovább garázdálkodjon. Na nem, hát ez nem egyeztethetem össze emberi jóérzésemmel és katonai becsületemmel. Mit lehet itt tenni? Itt csak fütyülni lehet. Le hát, tudom, hogy egy kicsi őrülten hangzik a dolog, de azonnal megértenek mindent. Óvatosan kinyitottam az egyik ablakot, és hűrkészben néztem körül az éjszakában. Végre észrevettem egy izgatottan szaladgáló zömök altisztet. Sőt, a káromkodását is meghallottam. Az ismerős káromkodás megerősített abban a meggyőződésemben, hogy az illető nem egyéb, mint Toxon örmester. Márpedig ahol Toxon őrmester van, ott lehetnek a társaim is. Ahol pedig társaim vannak, ott lehet kockás is. Na, ennél fogva fütyültem. Akkor még nem tudtam, hogy most követtem el életem legnagyobb baromságát.